Lektion 21 Das Arbeitsgespräch Wenn es keinen Stau auf der Autobahn gibt, kommt der Bus am nächsten Samstag ungefähr um 17 Uhr an der Jugendherberge an. Wir müssen die Unterkunft und die Verpflegung mit der Jugendherberge besprechen. Ich würde auch gerne einen netten Empfang mit belegten Broten vorbereiten. Gute Idee. Diese Woche müssen wir unbedingt eine Stadtführung für die Gruppe bestellen. Wenn es möglich ist, bei Herrn Krämer. Er macht interessante und humorvolle Führungen. Außerdem kennt er die Geschichte der Stadt sehr gut. Der Ausflug auf die Schwäbische Alb findet am Mittwoch statt. Wie sieht denn das Programm aus? Wir fahren zuerst nach Blaubeuren an den Blautopf. Weiter geht es nach Urach an den Wasserfall. Anschließend fahren wir nach Buttenhausen ins Jüdische Museum. Buttenhausen liegt im Lautertal. Je nachdem, wie viel Zeit uns bleibt, würde ich dort gerne eine kleine Wanderung machen. Gegen Abend fahren wir nach Tübingen und gehen in das Sommertheater. Was ist ein Sommertheater? Das Theater Lindenhof spielt in Tübingen im Freien das Theaterstück »Wenn mit dem Neckar herab«. Das ist ein Stück über Friedrich Hölderlin. Das Stück handelt von seinem Leben. Ich würde für unsere Gruppe ein Konzert bevorzugen. Die meisten verstehen nur sehr schlecht Deutsch. Das ist kein großes Problem. Ich habe die Aufführung schon gesehen. Man versteht auch ohne Sprache viel. Außerdem erzählt uns der Regisseur vor der Aufführung die Handlung und einige interessante Dinge über die Arbeit am Stück. Und wie immer, wirst du das wunderbar übersetzen. Ein Theaterstück im Freien, das hört sich gut an. »Hoffentlich regnet es nicht.«